Květoslav Minařík: Jóga v životě současného člověka. Druhý díl. O józe všeobecně. Za prvé, jóga. Jóga se všeobecně chápe buď jako duchovní úsilí, nebo jako jistý druh tělesného cvičení. V obou případech v ní lidé hledají něco, co by jim pomohlo vyřešit základní problémy života ale nebývají si přitom tom vědomi, jaké problémy to vlastně jsou. I když si je však nedovedou jasně vymezit, přece zaměřují všechno své životní úsilí k tomu, aby mohli šťastně žít. Touhu po šťastném životě mnohdy překrývá domělá touha povědění. Obvykle jim stejně nejde o pravé vědění, to jest o analytické poznání kvalit světa a všech jeho procesů, které určují naše prožívání. Chtějí vědět, jak by mohli dosáhnout šťastného smyslového života. Ti, které jejich touha šťastně žít nebo získat vědění podněcuje k hledání pomocí jogy, často užívají nevhodné jogické prostředky. Téměř vždy se nechávají zlákat poslední ze tří částí jogické výchovy totiž soustředováním bez ohledu na jeho stupně. A přece první součástí jogické výchovy je výchova mravní, která vlastně řeší problémy nešťastného pocitového života v celé jeho šíři. Soustředění ho buď neřeší vůbec nebo pouze v některých víceméně abstraktních obrysech, Můžete se soustředovat s myslí jasnou a čistou, zrovna tak jako stupou, zůřivou a zaujatou, a podle toho pak vypadají výsledky. Problém šťastného nebo nešťastného života je problém pocitový, a protože z hlediska jogi, tento problém musí být vyřešen jako první, je jako první krok k jogickému školení předepsaná jama. Jama značí kázenci tu, její pomocí se doslova vyrábí štěstí. Zlostný, zarputilý, nepříjemný, mnoha věcmi zaujatý a omezený člověk by chtěl toto všechno nechat stranou, jednoduše si sednout do nějaké jogické pozice a soustředovat se tak dlouho, až se stane šťastným. Ale jako nelze s koněským spřežením létat a z letadla jezdit po městě, tak nelze soustředěváním v jogické pozici dospět k pocitům štěstí. Stejně nelze ani jednoduchou mravní kázní dosáhnout rozlišování, jaké joga předepisuje, aby se vědomí zbavilo posledních strusek nevědomosti. Tak tedy se musí začít s jamou a řekněme si hned, abychom neopisovali stereotypní příkazy mravnosti, jak je popisuje jama, začněme prostě jinak, aniž se od těchto příkazů sebeméně odchýlíme. Jama předepisuje, aby člověk neubližoval, nelhal, nekradl, nežil neúctivě a tak dále. Co to znamená? Člověk má žít tak, aby se jeho mysl nezužovala nezatemňovala zlobou, nevzrušovala nenávistí, záštím a tak dále a nezapadla do světa pohlavní chtivosti. Na to ovšem nestačí držet se předepsaných mravních příkazů, na které člověk stejně hned zapomíná, když je chce dodržovat. Přes všechny příkazy se zlobí, nepřeje, je chtivý a zaujatý a tak dále, proto musí komedii nebo teorii předepisované mravnosti opustit. Chce-li totiž být šťastný, musí mravní příkazy uskutečňovat rozvíjením míru plné mysli, šťastné nálady, důvěřivosti a optimismu. Když se takto bude chovat, nebude nikoho provokovat ani skutky, ani svými duševními stavy a jeho štěstí se bude rozvíjet. Čím více se bude držet těchto stavů mysli, tím více vyhladí i potenciální stavy opačné nálady. A když dospěje až ke konci tohoto mravního očišťování, jeho štěstí bude úplné. Štěstí i neúspěch jsou tedy záležitostí niterných a mentálních stavů. Pokud je však člověk pokažen pesimismem, nevlídnou myslí a špatnými náladami, jakož i podezřívavostí, pocit štěstí se nechce dostavit. Tomu, kdo trvale usiluje o dobré duševní i mentální stavy, přinese žádoucí výsledek, to jest štěstí jenom čas a když se to stane, dosáhne člověk úspěchu v nejdůležitější části jogické kázně v jamě. Druhým krokem je niama. Týká se vlastně hygieny jak tělesné, tak duševní. Člověk má dbát na zevnějšek, být pozorný ve styku s lidmi, aby se nejevil jako výstřední. Má se vzdělávat, učit se vědomě myslit, na rozdíl od myšlení reflexního. Zachovávat etiketu jako společenskou, tak i církevní, případně laickou modálku. Zachovávat zdrženlivost v úsudcích, to je nereagovat na žádné jednání ani události spontánně. Zaměstnávat čtením náboženských knih a vyhledávat společnost zabývající se ušlechtilými činy a učením. Kdo se bude neustále striktně držet příkazů jamy a niami, dosáhne přeměny kvalit přirozených stavů prožívání bude kvalitativně stoupat v řádu stvoření, pozvedat se ze sféry bytostí trpících a nešťastných do sféry bytostí žijících harmonicky a posléze dokonce překročí mez bytostí omezených fyzicky a dosáhne oblasti nadsmyslového jesoucna. Tím si dokáže, že problém nešťastného života může a musí vyřešit jen tak, že přeměnu nebo výměnu myšlení a cítění uvede ve skutek. Pozná, že stálým mravním očišťováním a hygienou chápanou ve smyslu niami se pozvedá mezi bohy do oblasti čistého a slastného prožívání, tam, kde mu jeho dušení samo vnuká představu nejvyššího štěstí. Většina zájemců o jogu po ničem vyššíme zpravidla netouží. A když se přesto chopí dalších pouček yogického systému, ublíží si. Směšují totiž nesourodé věci a to má stejné následky jako nadměrné požití disharmonicky na sebe působících pokrmů. Když se však ukazuje, že harmonický a slastný život člověka vůbec nevábí, Nýbrž má pouze touhu vědět, pak teprve je člověk zralý pro postupnou realizaci dalších pouček yogické nauky. Pak se yoga rozvíjí následovně. Na niyamu navazuje asana. I asany ovšem patří do hygieny. Ačkoliv má soustava ásan jakožto yogických cviků vzpružit tělo, přece mají vrcholit v dosažení fyzické nevzrušitelnosti nebo jinak v odstranění nervozity. Jogin, který následkem Jamy a Jamy šťasten, čilý a optimistický se musí pomocí asan fyzicky ustálit, aby ho úspěchy v jamě a jamě neučinily opět světským. To znamená, že pozice mi musí dosáhnout klidu, to je nežádostivosti a vyrovnanosti. Pak teprve by měl doplnit cvičení prána Prána jáma se počíta, počíná rytmickým dýcháním. K rytmickému dýchání se přidružuje pozorování rytmu dechu. Tím se člověk chápe prány, fyzikálního obsahu dechu nebo dýchání. Rytmické dýchání tím dosahuje svého účelu, totiž rytmus a pozorování dýchání vytváří harmonii mezi člověkem a přírodou. Dostaví se pocit svěžesti, jejíž záporný aspekt opětné chytání se světa musí být potlačen ásanami. Pak je člověk připraven pro další kroky jogického školení. Ty jsou významné jen pro ty, kdo dovrší svého štěstí, potřebují poznání, jimž se objasňují problémy. Začlenění jedinců do světa a jeho osudů a řeší problémy vztahu jedinců ke světu, které způsobují psychickou nesvobodu nebo diferenciační momenty. Když je člověk potenciálně šťastný a jeho slast je rušena pouze touhou popoznání, může nastoupit cestu kázně mysli. V tom případě totiž je k tomu mysl dobře připravena, neboť člověk netouží po smyslových slastech. Za těchto okolností má být mysl postupně připoutávána k jednomu objektu a stabilizována. Toto připoutávání a postupné stabilizování se nazývá Pratyahara. Yogin má rozptýlenost mysli odstranit připomínáním si svého vlastního těla. Sedě v pozici má svou myslí dlít u svého těla, u jeho základny, u sedící části, kdežto trupu se má vyhnout. Dokud však mysl není nevyklá na spočívání u jednoho předmětu, předmětu naprosto konkrétního, odbíhá znovu a znovu a stává se těkavou. A zabraňovat jí v tom je vlastně Pratyahara může být charakterizována napětím, které pochází z boje o její stabilizování. Toto napětí se pak manifestuje rozličnými mystickými ukazy a průvodními jevy, které je třeba ve směs odmítat, neboť jinak by se mysl neustálila. Když se mysl ustálí, přechází do další fáze, do soustředění, které se nazývá dálana. Dárana se charakter, dá charakterizovat jako stav mysli, který již nepřekáží vyniknutí psychického uvolnění. Když toto uvolnění souvisí s vědomím prázdnoty, bezmezného prostoru a uvolněním dotýkajícím se složky emocionální, je to dárana. Když se soustředění mysli prodlouží a uvědomění si prázdnoty bez mezného prostoru a uvolnění se již nerozpadá nebo nemizí, je to druhý stupeň soustředění džána. A když se tento stav stane trvalým, samočinně se udržujícím, tedy bez snahy o soustředění, je to třetí stupeň soustředění samádhý. Samádhy tedy značí realizaci stavu mysli, který vyvstal v soustředění. Totiž uvědomění si prázdnoty bezmezného prostoru a duševního uvolnění. Když se tyto vlastnosti rozvinou tak, že se stanou pro vědomí dominantními stavy, když ovládají celou psíchu člověka a představí mu prázdnotu kosmu jako živou skutečnost, jako absolutno, které, ačkoliv není přímým průvodcem stvoření, přece je s ním v kontaktu, pak člověk dosáhl e, nýrvikalpa samádhy a tento stav trolí vesmírné jevy do nicoty a tím se mysl vykupuje ze sansárového stavu, ze stavu otročení přírodě. Pak mysl může realizovat stav absolutna a tím odstraní každý předpoklad a za zapředení individua v podobě sebe si uvědomující jednotky do nepřekonatelných popudů. Při smrti takový člověk zásíná bez tužby dál žít nebo být. Tím je vymazána tragédie zániku uvědomujícího si bytí. To, co zde bylo dosud o jeho řečeno, je ovšem jen rámcový popis. Jestliže se nemá ztratit ze zřetele nejvyšší metajogické výchovy, je nezbytné začít s jogickou výchovu takto. Musí se začít s jamou. V západě chápané společenské výchově to znamená takový způsob jednání, aby jedinec svým spolublížním co nejméně překážel a pokud možno vůbec se jich citově nedotýkal, aby vzal jejich názor jako měřítko svého správného nebo nesprávného společenského chování. To je zevní část jamy, kterou musí doplnit přímým sebeomezováním v projevech osobních sklonů, především chuti. Vztahuje se to na všechny počiny, jimiž člověk slouží svým choutkám. A pak tu jsou přímé zákazy, které se týkají sexu. Tomu se totiž nesmí sloužit nezákonně. Není například dovoleno, aby muž vynakládal velké úsilí na získání ženy protože právě tato energie musí být použita k vážnějším snahám. Problém partnera je třeba nechat rozhodnout gůlovy, aby případně nedošlo ke směšování nesourodých kvalit lidství. Kromě toho se vyžaduje radostná a optimistická nálada a takové chování, aby se člověk nemusel potýkat se sklony, které jogickým snažením napadá a odstraňuje. Potom je tu niyama, znamená očišťování těla vodou i čistou myslí. Člověk má být čistotný a nemá zanedbávat svůj zevnějšek. Stejně jako bere ohled na svůj zevnějšek, když se takzvaně zamiluje. Má na něj brát ohled vůči svému ideálu, kterým může být stejně Bůh jako všestraná. To je duchovní, intelektuální a rozumová dokonalost. K tomu se přičlenuje oblékat se a zevně se chovat tak, aby člověk u jiných nezbuzoval odpor nebo jako člověk, který náleží k lepší společenské vrstvě. Protože tyto příkazy mohou člověka vyčerpávat a vést ho až k rozpílenosti nebo nervozitě, připouští se vkládat do tohoto úsilí i soustředování. Ale soustředování se v tomto případě musí rozumět tak, že si má člověk najít dobu, ve které nebude jeho soukromí rušeno a v této relativní samotě má zaujmout některou z jogických pozic a přinutit mysl a celou duševní přirozenost do klidu. Když zlikviduje všechny dojmy všedního dne, má chvíli odpočívat v tomto příjemném mentálním a duševním stavu, aby se u něho mohla rozvinout a lepší schopnost pozorovat svou bytost. Morálním a společensky výchovným úsilím narušená vnitřní rovnováha má být obnovena uzavřením se ve svém pokoji a psychickým úsilím tyto vlivy přímo likvidovat. Ale běžným joginům gurům není obvykle známo, co má jejich žák dělat, když dosáhne takzvané realizace. To je, když zcela zakoství ve stavech po nichž toužil nejen na úrovni uvědomování, nýbrž i v podvědomí. To je výsledkem nahoře popsané jogické předvýchovy a eventuálního osvícení, které je dovršením výchovy v takzvané přímé józe. Proto další řádky. Osvícení a dokonalé sebepoznání člověka pozvedají na úroveň mudrce, když to jogická předvýchova na úroveň naprosto šťastného člověka. To ale je jedna věc. Druhá je skutečnost, že dokonalosti dosáhnuší jogín nemůže být absolutně šťasten, neboť to závisí na permanentním ovlivňování jeho bytosti prostředím v němže žije. Proto musí ještě rozbít krunýř subtilního sobectví a svou dokonalost a štěstí začít zakládat na skutcích ctnosti, které již přísluší jeho úrovni a jeho zdokonalenému stavu. A tyto skutky popisuje ezoterické učení, které v exoterickém pojetí známe jednak jako mahajánu, jednak jako magii. I v buddhismu se sledáváme s poučením o těchto skutcích, i když jsou začleněny na jiném stupni. Můžeme je definovat takto. Ve všem sama sebe poznávaje chci být šťasten v nadsmyslovém pojetí. Ve všem sama sebe poznává, chci mít poznání. Ve všem sama sebe poznává, chci, aby se konalo pouze dobro. Ve všem sama sebe poznává, chci, aby dobro bylo absolutně mocné vzhledem ke zlu. Ve všem sama sebe poznává, chci, abych byl jako lidstvo veden pouze Bohem a nikoli jeho opakem. Ve všem sama sebe poznává je, chci, aby jen dobro zvítězilo. Těchto několik formulí snad stačí, je v nich magie obsažená ve slově chci buddhismus, pak ve slovech ve všem sama sebe je. To je obměněné, protože, jak tuším, se to ve všem sama sebe poznává vztahuje k vdechování a vydechování a konečně Mahajána je v systému celé této práce. Kdo po dovršení osobní dokonalosti bude takto dále pracovat, překoná nepřátelský vliv prostředí cestou ctnosti. Jeho dokonalost pak bude vysoká, široká, hluboká a nepředstěžitelná. Nebude si již tedy moci stěžovat na nic a bude zproštěný osudu některých mudrců, jako byl například Ježíš, i když třeba neopustí právě Ježíšovu cestu, ale tato poslední fáze jogy se nedá realizovat brzy. Nemusí být vůbec realizována v tomto lidském těle. Ale čas nerozhoduje, protože tu již člověk nejde cel cestou lidí nýbrž brámů. Protižkem této cesty je cesta Hínajány, to je cesta naprostého zřeknutí. Zřeknutí tu ovšem znamená i ztrátu zájmu o dosažení osobní dokonalosti, ale opuštění myšlenky na osobní dokonalost nesmí vést k opuštění cesty zřeknutí. Člověk tu totiž jakoby střílí do černého přímo. K tomu mohu ještě dodat, jaký smysl má pro toho, kdo se všechno absolutně zřekl, osobní nebo duchovní dokonalost. Tedy, hodnoty na té, co zjistě, nemají žádný smysl. Proto člověk obvykle nechce jít touto cestou a volí cestu předchozí, která se na vysokých stupních stává cestou brámů. Tato cesta má svá pravidla a všechno nahoře řečené je uvádí.